А що дали натомість? Щоправда, в інших цивілізованих країнах ніде не сьорбали цілої сім'єю з однієї миски. Отож, ми в нашому новому побуті бусім торівнялися на цивілізований світ. Та чомусь забули, що в усьому світі людський побут унормовує церква і внормовує мудро, а ми свою церкву розгромили як класового ворога. Природна потреба релігійного почуття мусила обернутися до партії, до Сталіна. Я це пройшов, я знаю, на короткий час це справді вдалося. Та чим більше фанатизму збудили в душах більшовицькі проповідники, тим більше вибухової сили ховалося під нашаруваннями скороминущого фанатизму. І коли Хрущовська доповідь на 20-му з'їзді здерла з нашого мозку це нетривке нашарування, марсицькі боги з гуркотом упали. Їх потім ще років 20 тримали на підпорах, силою змушуючи згинати перед ними голови, та це вже не допомогло, люди не хотіли гнутися. Звісно, я тут кажу не про людей безхребетних, котрі легко гнуться і ламаються, а про дисидентів, які потім на півтора десятиліття стали моїми друзями. Андрій Сахаров, Петро Григоренко, Юрій Орлов, Віктор Некрасов, Валентин Турчин, Оксана Мешко, Левко Лук'яненко. Та багато інших. Мушу знову пробачитися перед читачем. Час од часу якась внутрішня сила катапультує мене з минулого в сучасне, аби осягнути духовним поглядом цілу епоху в усіх її зигзагах та оцінити людей і події вже з позиції сьогодення. Це неминуче розриває мою розповідь, порушує її пластику, а проте я маю поважне виправдання. Моїм головним завданням є не тільки опис пережитого, але й опис передуманого. Останнє, мабуть, найголовніше. Про все це я розмірковую тому, що моє майбутнє дисидентство можна було вгадати ще в 9 класі, бо все, що потім діялося в 70-ті роки, було повторенням мого школярського бунту. Характер виявився вже тоді. Почалося з того, що Григорій, у якого я жив, взявся ретельніше наді мною батькувати. Прискіпливо перегортав шкільного щоденника, зазирав у зошити і доволі похмуро висловлював невдоволення. Читач, мабуть, пам'ятає, що він так і залишився неписьменним. Отож, його судження про мої шкільні успіхи не сягали далі міркувань про мій почерк, який йому рішуче не подобався. «Наша ряба-курка так пише лапою, ні, дідька Лисо, не вчитаєш». «Чого це ти розходився?» – запитав я, не приховуючи роздратування. «Раніше мій почерк тебе не цікавив». Бо раніше я думав, що в тебе казанок варить А тепер засумнівався До поганого товариства пристав Миколо Що ти знаєш про моє товариство? А таки ж знаю Наган, звідки? Ти думаєш, як у Києві побував, то вже бога за бороду вхопив Дивись мені, козаче, бо я ще з дужею, І почав витягати шкіряний пасок із штанів Ось походить ремінець по твоїй спині, тоді враз порозумнішаєш Це вже було занадто Загрібши зі столу зошити підручники до облупленого дермантинового портфеля, я вмить опинився біля дверей. Григорій не встиг навіть зміркувати, що це власне означає. «Будь здоров, братухо!» і грюкнув дверима. На дворі третю добу в нудний набридливий дощ. Дорогу розквасило, ноги не витягнеш. Доки дійду до Воробйових, ні в черевиках, ні на спині сухого рубця не лишиться, а за спиною чуто... «Розгублене, Миколу, вернись, що ти здурів, куди тебе чорти понесли? Та вернись, ради Бога, поговоримо, ти ж застудишся!» «Ні, не повернувся. Тяжко мене образив Григорій. Лише набагато пізніше довідався, що то він узявся мене виховувати не з власної волі. Сам директор Калиниченко його викликав на розмову і неабияк настрахав. Григорій про це розповів лише тоді, коли виряджатиме мене до війська». Мати Воробйова дала мені свіжу білизну та сухий одяг і послала нас із Євгеном до лазні. А коли ми повернулися, у Євгеновій кімнаті стояло ретельно прибране друге ліжко для мене. Легко і затишно мені жилося серед неговірких, але чуйних і щирих людей, якими були Воробйови. То була класична робітнича сім'я, така, яку малювала література і прославляли газети. Але Воробйовим було байдуже до цих прославлянь. Така була їхня природа». Іншими вони просто не могли бути. Якось мене викликав Калиниченко. Це був чоловік, права щука якого ніби стесана сокирою, Здавалося, він володів лише лівою половиною обличчя. На ній містилося все необхідне – рот, ніс, очі. Може, і справді, чи я завдала йому того каліцтва?